ישעיה, פרק ס"א. רוח אדוני אלוהים עלי, יען משך אדוני אותי לבשר ענבים, שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור ולעשורים פקח כוח, לקרוא שנת רצון לאדוני, ויום נקם לאלוהינו, לנחם כל אבלים, לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, שמן ששון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח קהה, וקרא להם אלי הצדק, מתה אדוני להתפאר. ובנו חורבות עולם, שוממות ראשונים יקוממו, וחידשו הרי חורב, שוממות דור ודור. ועמדו זרים, וראו צונכם,